eu canto para olvidar eu canto para olvidar eu canto para olvidar para olvidar las penas que levo dentro las penas que levo dentro para si non me matare haber chegado Baixamos un pouquinho a voz das tan xugueiras... Con Rosalén. Con Rosalén. Que están cantando a verxe de Portobelo. Vamos a recibir unha grande gaiteira, sí. máis música. é eh, eh, Música, eu eh, eh, pues, suponho que tamén bailará, porque os que tocan a gaita normalmente bailan. Algús, eh. algús. Ela, ela, además, era unha gran artista. Eh. Conchiña, non? Sí, conchiña. Vamos, vamos a saludala, veña. Mois boas tardes, conchiña. Boa tarde. Boa, tarde, boa tarde, moitísimas boa tarde. gracias por, por atendernos eh, eh, ah, bueno, xa ah, antes de que se nos esqueza feliz ano, eh, moitos parabéns por ese <ríe> recén pre, eh, eh, publicado CD <ríe> da Escola de Gaitas <ríe> e Danzas Toxos e Xestas, non? moi tan grazas en no nome de todos. moi bo gano tamén a todos. Conchiña, co, con eh, bueno, fixemos a a quixemos poñer precisamente esa peza de de Tanxogueira ese eh, eh, Rosalén que a Bisquí de Porto Velo, por o feito de que, bueno, pois pues, merece, merece a pena a, lembrar que a Escola Bosa eh, te muitísimo que ver non somente ca, ca gaitas e as danzas, sino con coa expresión musical, non? De aí o o CD que acaba de publicar. Y sí, bueno, no somos escola de gaitas per somos unha asociación, pero nacemos como escola e eh? claro. o nos, nos a idea sempre foi o ensino, compartir É moi bonito, que... por certo, o disco de Rosalén non só so ten canxugueira can, can sí. Ten música folclórica de todos os puntos de España están moi chulos ese disco, sí uh -huh. Bueno, pois escollemos esa para saudarte e recibirte uh -huh. A verdade é que, bueno, pois cando poidamos xa mercaremos ese disco boso eh, eh, Tamén lle daremos a coñecer aos nosos ointes eh, Claro Como se chama? O novo disco da Escola eh, de todos e Xestas chamase Todos os Camiños, Todas as Galicia. Ai, moi ben. Ostras, sí, señor. Ben... <ríe> no, é que, e, non y, y, co, que non podia ser do outro xeito. Perdón? Que non podia ser de outro xeito. <ríe> bueno, porque un pouco a idea é, é dicir que non só hai música tradicional en Galicia. Claro. En Galicia facemos músicas de moitos xeitos, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, e hai moita xente que fai moi ben música tradicional, pero nos quixemos desta vez eh, facer unha cousa algo diferente. Entón, eh, despois de, de ter algunha experiencia co The Folk, que é unha oh. parte de tos as que é mm. o grupo Folk, tivemos que algunha experiencia actuando nas festas da Merce para intentar chegar a ese público que que non está xa entregado, no, que non é galego entregado, senón tocas acaso unha moñeira, unha jota xa guai, no. Senón chegar un pouco a xente que ti lle dis, "No, que eu toco a gaita", que te dice "Ah, aí está". Eso, ah. no. Chegada xe sí. esa xente que, que vive en Cataluña, que un que una ciudad, é un, un lugar de acollida de moita eh, xente. Sí, y tanto. Claro, ya a ele sonaría a gaita, pois o millor dun xeito que, que hoxendía a gaita é un, musico, un instrumento musical O nivel de moitos outros sí. non, non ten que ver cando a gaita era un instrumento de pastores A gaita sí. agora é un instrumento de músicos no, sí, sí, Como que... tal, podemos eh, falar de ti a ti con guitarras, con acordeos, con llanos, sí, sí. con... Non, entón, pois, buscamos un pouco eso uh -huh. Tivemos unha experiencia moi interesante Na escola no uh -huh. ano da Zanove A, P, antes da pandemia sí. eh, con, con unha Estructura que se chama Barris en Danza uh -huh. Que é unha un, dinamización de, uh -huh. de baile, de espectáculo Que se fai aquí en Barcelona E uh -huh e é moi integrador, porque integra a xente de moi diferentes condicións, ah, sí, eh, con, con disminucións físicas, psíquicas, mm -hmm. con, con variedade de, de, de edades, de capacidades, en ningún profesional é fan danza. Mm, sí. Então, un espectáculo anual, mm -hmm. e eh, no ano 2019 nos formamos parte de esa banda sonora, mm -hmm. como banda de gaitas. Mm -hmm. eh, eh, foi unha experiencia increíble, claro, cando a xente saía Do, do espectáculo quería mercar esa música que nos estábamos tocando, uh -huh. e non teñamos grabada a música esa. e dixemos, uh -huh. no, pues, uh -huh. non, pois pode ser hai sí. que facer un CD eh, ah, eh, a pandemia uh -huh. eh, retrasouse algo uh -huh. pero bueno, por fin xa o temos pois pues, pues, eh, eu, eu lembro a a, a, a, a Foxo unha uh -huh. vez aí na, aí na asociación Que claro, ve un montón de gaitas, e claro, cada gaiteiro iru cuya a súa. E tal, mm. dices, non quero que ninguén me toque a gaita para nada. Xa al retibe, hacinada e todo. Claro, é que a gaita é moi persoal? Sí. Claro, acomódase a aún, eh. Sí, sí, sí. agaita cómoda se aún eh? cando, cando levas moito tempo tocando teu instrumento sí. eh eh e lle prestas a alguén, cando colles de volta parece que senfana, se sí. eh? xa non son igual igual. No, Usteda no. que volver a acomodar así. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, eh, Pero, eso. Os gaiteros tendes... máis instrumentos, eh. Sí, sí. Os gaiteros tendes eso como mm. como algo... É como o cepillo de dentes, non? Sí, igual. Ah, casi, casi, sí, sí. Sí, sí, é que é o que pensar que a gaita é un instrumento que se abraza. É. Eh... Entón, é moi... Muy... Está moi conectado á alma, non mm, sabes? É... Eh moi ben eh, Pois pues, eh, a, a aproitar que, que te temos aquí no micro para poder felicitar mándalle os nos felicitacións per, a, a toda esa cantidad de profesionais que está destraballando profesores que está, está facendo que esa escola uh, continue Que por certo está, xa cumpliste des eh, 40 non 40 anos Cumprimos 40 anos no 2000 da facete claro. <ríe> Ahora levamos máis Se os pais e casi avuelos, cada, <ríe> cada cada ano máis, claro. Sí, sí, sí. claro. No 2017 pensábamos hacer o 40 aniversario, pero foi un ano un poñiño controvertido aquí sí. en, en sí. Barcelona, eh, que tuvo que pospoñerse. Claro. e eh, o concerto aniversario do, do la escuela, fue mm. muy muy entrañable porque mm. colaboramos con diferentes asociaciones mm. la Federación de, de Casas Galegas en, en, en Catalu Cataluña mm, sí. eh, fue una experiencia, creo que para todos, sí, fue sí, enriquecedora sí. porque mm. conectamos con diferentes maneras, de, no solo con galegos, eh, también colaboramos con, con grupos eh, de, de Casa Galega de Asturias mm. con un grupo escocés, con un coro gospel, con, con una batucada, bueno, pues mm. Foi unha experiencia tan boa que nos, nos encantou repetilo. De feito, eh, está na idea de seguir colaborando con... Mm -hmm. Fazer máis fusión, eh... non? Porque sí que é certo que hai eh, moitos grupos que fan a música tradicional, mm -hmm. como se entende. E nos tamén facemos cando cadra. Pero yeah. ter a oportunidade de facer cousas diferentes, sí. pois... Como nos va a marcha. Pues. <risa> bueno, esa, ba esa banda de gaitas que, que, que sigue medrando, ¿non? Bueno, no, medrar non diría eu que que medre, eh? porque hoxe en día o o despois da pandemia lá. é difícil, sí, sí, é difícil sí. manter, porque sabes, a xente nova eh, colleu dinámicas diferentes. Eh? Eu falaba o, con Oliver de, o, o presidente de de Rosalía de Castro. Sí de, de Cornella que, que a pandemia o que fixe foi crear dinámicas novas sí. que ahora, despois, cando acabou custa, se cala, sí. non? Prefiberar. Sí, reengancharse, reengancharse ah, que é o que queres está. decir mm. No, e algúns, sí. cando chega unha edade de, eu comprovei non non, non non por referirme precisamente sí. a Toxos ou a Rosalía de Castro eh, cando chega unha unhaidade os sí. rapaces os mozos ou, ou, sí. os, ou mm, parece que se desvían un pouco polo feito o mellor por por, mm. por ter com a compañeeiro ou por casarse ou por eh. pois pues desvíanse un poucoño desa trayectoria musical ou mm, buscan outras actividades non Si, sí, pode pasar pero claro tamén pasa a se cancos deportes co fútbol Claro, con, sí, con sí, caro, sí, claro. No? Sí. pero te gusta a música ou boda música é que non hai edade non entón, sempre podes volver sí, señor. Sí, non, sí, sí. nos de, temos alumnos de, eu teño unha clase de gaita muy, que teño un alumno moi divertido porque teño edade de subilado <risa> compartía clase con unha nena de seis el, entón el decíame aos meus fillos eu digo yo que a media de edad é 20 Pero claro, era el e a nena de seis o polo medio. Claro, claro, claro, claro. claro. pero bueno. é eh, que bueno, verdad... se che gusta a música, acabas volvéndo sí, porque... Sí, sí, sí, sí. porque te enche, no. Hombre. Ademais, a satisfacción de verse eh, xunto non sei, co, eh, compartir entre moitas persoas que de diferentes ideoloxías, como pois compartir ese traballo de, de, de, de, de, de, de expresión musical, ¿no? Claro. Importante. E tamén, outro tema que antes que falábamos que a gaita é un instrumento mm. que pode falar de ti a ti con outros mm -hmm. Moitas veces, cando chega a adolescencia mm -hmm. os rapaces se carga e es da vergonza mm -hmm. e dir, non, é que eu toco a gaita porque claro, a gaita é como un instrumento e a nosa tarea é dignificar ese instrumento que ah. a gente diga, gaita, como gaita, ostras, que chulo é eso mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Eh, aí temos que traballarnos mm -hmm. para que eso pase así A verdad que, bueno, pois... Eh non tiñamos conversa tan tan miúda tan polo miúdo contigo precisamente con Toxos e Xestas pero gracias a esa nova reemisión que nos tiñamos contacto con, con sí. algunas persoas que participaban precisamente <coughs> con, con Toxos e Xestas sí, sí. agora, a partir de agora vai, vai, vamos a intentar que se un poquinho máis Más asidua máis fluido no? a, a nosa, claro, que asidua, sí, asidua. claro que sí temos, que en, temos en carteira e mm. en agenda poder falar co presidente para que nos fale <risas> non somente de... de, de, de desde CD, de senón tamén das clases, do lugar do, claro. onde se poden achegar os que queiran uh -huh. aprender um, danza claro, e claro, música, non? Claro, claro, é das perspectivas que temos, porque está aí pendiente... Bueno, primero, o primeiro é eso levar o disco uh -huh. en que se poda escoitar, non? Uh -huh. E o seguinte é anunciar a data do concerto-presentación do disco, porque, uh -huh. claro, nós somos como... Iba, xa nos gustaría ser con do, da talla de Shakira, non? <risas> pero queremos tender a, a o que fan os músicos que teño un disco para darlo a conocer, pois mm -hmm. eh, teño que facer un concierto de presentación. Mm -hmm. Hombre, y, y tanto. E aí Álvaro Voces, que o noso presidente ten mm -hmm. que ten que falar con vos este caso. Eh nós nós facelo o máis asído posible para que, bueno, pues toda a xente poida achegarse tamén pra, para esa presentación é Mercardo Disco, ¿no? Claro. claro. sí, sí, sí, sí. Claro. E, cua... Disco axuda aos músicos tamén. E tamén, claro. claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos tracks ten? ¿Cuánta cuántas pezas ten? Mira, eh eh na páxina oficial do Camiño de Santiago hmm. hai 10 camiños ou rutas. Ajá, ajá. Eh, cada ruta se corresponde con unha peza son dez camiños dez <coughs> pezas entón cada peza <coughs> tomou perdón, <coughs> tomou o nome dun dos camiños ah, está o camiño do norte está o camiño inglés está o camiño francés sí, sí, portugués sí, sí, sí. moi ben Eh, eh, vamos a disfrutar, seguro que con con ese trabajo que que, sí. que que está de desafiar. Sí, Por sí. nos, ah, nos ah, disfrutamos moito, eh. Está uh, uh, moito traballo gravar un disco, sí. pero é moi reconfortante. Ah. Ademais de, de, de darlle a música e de darlle a, a danza e as clases tamén, eh, tamén vos divertides con, con, con cousas que, que, que teñen moito que ver con a nosa cultura galega. Uh -huh. Accións uh -huh. e actuacións e, e, e actividades que, que, que, que, bueno, que en Galicia teñen moitísimo arraigo e aquí va dadles a coñecer como, como, por exemplo, a Entroido, como, por exemplo, a Festa da Empanada, como, ah, por sí, exemplo, sí, sí, o Cocido. Sí. Algúnha prevista para, para cerca de pronto? Bueno, o que chega agora é o antroido, claro. <risos> o que me, me, me fallan un pouco as datas porque uno son un pouco despistada y ahora mismo no sei. Normalmente nos servamos o antroido a semana depois do antroido en Galicia, porque hai socios que van a disfrutarlo alha. Claro. No, eh no, eh no. e tamén queremos ateros aquí, então non sei por perder. Donc, claro. Claro que non hai que comer. Claro. Claro, claro, <risos> sí, claro. Señor. e señor. Entros... A festa da empanada e a nosa Nos inauguramos o curso, eh, curso escolar, ca peza van nada. Yo entroido tamén se celebra con, con, con un xantar deses típicos galegos sí, que cocido. precisamente un cocido, non? O cido uh -huh. entroido, si, sí, si, sí, si, sí, sí. <risa> <Sí>, hombre. Pois <risa> pues, anda eh, que non vexas como está. <risa> actividades Uau, espectacular actividades que que acompañan non somente as clases, sino tamén a esas celebracións que a, tamén algúns que non son músicos e que non son tantantes se, se suman para poder participar de ah, esa claro, que non son gastronomía tamén, ¿no? bueno. de esa gastronomía galega que que, que sí. vos conhecedes moi ben e a máis disfrutades dela e tendes grandes chefes que, que, que, que acompañan e non veñen de Galicia esas pezas sí, hey. para, para disfrutadas no, A, a, a as chefs son da escola, eh. Sí, ah, son, mira. Son de, temos ah. temos dúas cociñeiras que lle saben que facer, bueno, xa lle facemos monumentos, eh? Rosa e Concha son as cociñeiras de cocido oficial. Ca... E teñen e teñen aí moitos pinches eh, aficionados que llegamos ah. lotos ao redor que lle ajudamos no que mandan, pero elas governan. É eh, logo. Man. Pois iso, a verdade que é unha grande escola e ademais unhos grandes sí. participantes de verdade. de verdade Vamos a, a, a guardar na xenda, eh, no, no, na nosa libretiña pequena, a, a, as preguntas que, que podamos facerlle ao vosso presidente que xa temos o claro. contacto eh, e ao mesmo tempo agradecerlle que bueno, dicirlle que estivemos cunha grande eh, en, en gaiteira que que, que que apreciamos moito. Eu a vos tamén, xa o sabedes. Eh, da, hai que darlle eh, as grazas que tamén estuvo en dous mundos, ajudando ah, ele, sí, sí, participando sí, tamén. Auxiudándonos, ajudándonos. Claro, hai que colaborar non que se poda. Nos, os galegos temos que estar xuntos. Eh, Exactamente. Exactamente. Exactamente. <risas> Moitísimas grazas, Concheño. Non, non te queremos incomodar máis, que sabemos que tes te faena eh, a, a bondo e, e ti... Te... No pasa nada, sempre hai un, un ganaquiño para, para vos. Sí. Apertas moitísimo grande, grandes un bico eh eh saudos Arsenio. Eso. Vale, da vos parte. A, esa esa familia saludaros. que aprecia por nós, veñes. Moi ben. ben pois, pues, conchita, a cunchiña. Un aperta. Un aperta. Hasta outro momento. Hasta, otro momento. Chao, hasta hasta adoño. Vale. Eu canto para olvidar Eu canto para olvidar as penas que levo dentro as penas que levo dentro para si non me matare A Virxedo She's